Пам'ятаю, не було лише спокою і ніколи не було повного задоволення. Це життя. Оце – те. Твої жарти до мене інколи не доходять. Незважаючи на свій більш ніж достатній вік, вони усе ще випробовували одне одного, як чинять це завжди усі закохані, підсвідомо дражнячи свого партнера. Чи була у тих шпильках якась втіха? То нагадувало танок Танцюристи танцюють разом, але кожен виконує свої власні рухи, а інший уважно спостерігає, не маючи права втручатися. Та настає черга і вже йому не заважають, здивовано вдивляючись у навалу незрозумілих і несподіваних рухів, пов'язаних із попередньою послідовністю, знайомих та зрозумілих лише виконавцеві. Однак усе це спільний обряд, варіації та зміни якого можуть тягтися до нескінченності. Не дратуй мене. Я стара, шановна пані, і не допущу жартів щодо себе. Навіть мені цього не дозволиш. А чим ти відрізняєшся від інших? «Чому б я мусила робити для тебе виняток?» «Поглянь на себе. Хто ти? Старий холостяк. А чоловіків такого сорту завжди треба тримати від себе на належній відстані, коли дама прагне зберегти свою репутацію. Невже за ці роки я не заслужив якихось привілеїв?» «Подумаєш, роки, ти старший за мене всього на п'ятнадцять днів, пацан, розвещений одинак!» Тінь суму пробігла її обличчям. «Мабуть, серед жінок, з якими ти мав справу, гуляючи сам по собі, були й такі, хто по-справжньому кохав тебе. Мабуть, були, але маючи справу з ними, я завжди мріяв мати таку, як ти. Яку це? Якій не треба нічого доводити, поряд з якою можна бути тим, ким є, самим собою. Лише таке життя дає людині психічний спокій, фізичне здоров'я та врівноважене довголіття. А я замість того, щоб прати твої шкарпетки, швендяла Європами. Звинувачуєш? Ні. Кожен з нас робив те, що хотів, а це в житті виявляється надійнішим за всілякі прикидки. Вона помітила, що він вагається. Чому замок? Думав, що ніколи тобі цього не скажу. Чого саме? Про відчуття. Знаєш? Знаю. Для чоловіків такі визнання найважчі. І все ж у нашому віці вже можна говорити все. Думаю, чи було б нам так любо і спокійно зараз, якби ми прожили своє життя якось інакше. І не знаю. Дай понюхаю твою руку. Яка вона тепла. Дивлячись одне одному в очі, вони розуміли усе без слів. М'яка хвиля співчуття і довіри єднала їхні душі, як колись палке кохання єднало тіла. Почуття тихої ніжності пульсувало між ними, викликало клубок у горлі Валерія і примусило пальці Галини сильніше стиснути його долоню. Ще мить, і здавалося, вони заплачуть. «Тобі буде самотньо без мене», – прошепотіла Галина, її зіниці розширились і помутніли. «Мене без тебе не буде». Але чутно відповів Валерій, і ці слова не залишили в неї жодного сумніву.